a Horain presoak oiala hondia itzinean gizarte zibilekoain batiendek eramanik, jon, jakes eta unai gurekin banderolaren gibelean, autetxi, autagai eta uzapezak eta gibelean berriz ere jendarte zibila, honela irudikatu dute larun bateko manifestaldia. Hortziren, autetxi eta ordezkari ezberdinekin mintzatu gira, horietan Jean-François Minach giza eskubideen ligako bozer amailearekin. Bere presentziaren arrazoia. Esan Desan ne, mentonan, euh, auprez de la Société Basque Qui s'engagé daz un procesus de paix Partikulèraman aujourd'hui, je suis là pour que on liberean frik Chak ez euh, parce que 32 ans, ça suffi Bioitxeleko, <t 'en> beraz, zure prezentzia eguna bayonan, zartako torrez zira? Hain izagazo lehenik bake prozesu bat ordena eta atxiki behar dena Zauriako ino, minbera minbera dira Eta ikusten ditugu bereziki estadoen eh, keinu oso negatiboak eh, sustimai judizialak eh, gizontasun edo gizakitasun du erakusten. Eta badakigu horrek eh, zer berpiztena luken. Beraz eh, ahangura bat eta gero behar dira ere eh, momentu batean eh, derechua dena, simpleki, aplikatu eta eh, preso diren eskubideak errespotatu. Eh, eh, ez da gehiago galde giten gaur egun. Mertxa izburua beraz gaur zuek ere baionan, zer justifikatzen duzuen presentzia hemen? Bueno, justifikatzen duena da egoera jasan ezin bat, e, preso haueke pairatzen ari direna eta presoa gainera. Ba, beren zenitartekoek ez, eta, eta gizarte osoak bada garaia kartzelak kustutzeko eta eta inolaz ere onartezina dena da horrelako egoera batzutan, e, kartzelabizi guztirako mantentzen duten neurriak ba mantentzea hori da onargarria ez dena eta horregatik gaude hemen. Anais uh, Fiunoza, uh, erabaki bat eman dute edo ez dute eman gibelatuko dute, beste helduden hastean heldu uh, da, oiu bat berriz ere uh, parketak uh, eginduen elegiteari baikorki erantzuteko? Bai, uh, eta oiu bat baino uh, Horri baino gehiago da, Zut, hemen nahikoa dela, nahikoa dela jokatzea biziekin, nahikoa dela hemen egiten den lana eta erraiki den guziari uh, uko boroibila ematea eta itzakien gibelean gordetzea, ez? Oiu bat makjoni batez ere, oiu ahondi bat makjoni eta bere ahdura gabekeriari E, lehen mandata egindu eta eta bigarrena hasten da eta engaiamendu politikorik e, gabe hasten du engaiamendua mandata hori ordoan gaur guretzat importantea zen hiltzea e, e, e, ba aurientziak pasa direlako eta erabakiak hor ditugulakotz eta gauzak argiki ere esateko e, ez badira askatuak ondoko bidatetan Agu joango gira, Ipache Euskalegia blokatzera, aditu gino, adiara ziginuen bezala apitilaren bihan, baina nia, ja, badatok, ez geldirik egongo egin dugu, gugura argdurak hartu genituen aspaldi, ardurak hartzen segituko dugu, eta ardurak hartzen behartuko ditugu.